Hát akkor ott tartunk. Hát, akkor ott, azt mondjuk, ott tartunk, hogy megkoronázunk a este hűségét, és, és kezik meg a nagykezdenciát. Úgy mondta a Róbi, hogy a 33. a világ legjobb album, a 32. a világ legjobb gitáros, és 31. Mi, mi lenne más, mint a világ legjobb együtteset? Nem lesz túl nagy meglepetés. Ma ők azok, akikről nem lehet megmondani, hogy így kinek az együttese. Ha meg lehet mondani, hogy kinek az együttása, akkor a Róczárok De hogyha nem lehet megmondani... Akkor a Steve Beretti, meg a David gilmouré akkor, akkor a Steve hogy vagy a David Gilmouré, vagy a Róczárok utánszik. Szóval ez úgy van, és egy kis nagyon-nagyon rövid Pink Floyd történet, de tényleg csak nagyon rövid, hogy <coughs> volt egy zenekar, ami elindult mindenféle más nekendői Pink Floyd néven, egy Steve Berett névezetű őrült zseni vezetésével, tehát a, ő a Peter Gabriel volt a, a, a kör négyzeten. De Peter Gabrielek volt bárminél, ami valaha volt. <tökség> <tökség> és valami egészen progresszív, szeredelikus, uh, performancokkal és lézásóval és mindenre egy dolgot akart csinálni, amihez szerencsére társokat is talált, tök jellemző, hogy, hogy nem zenészeket egyébként. Tehát itt, itt ezek inkább ilyen képzőgvészféle emberek, és uh, ez a ez egy nagyon-nagyon súlyos elmebeteg uh, volt. Egyébként, nyilván itt ö, sosem éles a határ. Tehát, <kül> lehet, hogy Peter Gabriel sem adnám a lányomat. E, de, de egyébként lehet, hogy az igen, de nem tudom. De a Peter Gabriel azt az, az azért más fából faradták. Jó? Hát, hogy ő, ő, ő, az a kérdés, hogy mennyire tartod meg a határt a színpad és a nézőtért között. E... Minden művészetnek egyébként azt gondolom, hogy ez a határa. Hogy ezt a határt mennyire léted át. csak a de ez a határ egyébként nem is volt... Nem is volt É, így igazán meg soha. de semmilyen határ nem volt. volt, volt, volt. Voltak, azok, voltak azok az enészek, akik olyanok voltak, mint amilyen a, a Jim Morrison. Akik vonzódtak ez a vonatkozás nélküli árnyahoz. Ami az LSD keresztül vezette őket valami teljesen idegen teljesen, uh, világba. És abban vonzódtak hozzá. És voltak olyan emberek, akik viszont ott voltak otthon és az LSD csak eszköz volt nekik, hogy hazatérjenek. És az a borzalmas, mert a szippelet az ilyen volt. Ezért nem őrült bele a dologba a, a, a, a Jim Morrison, és ezért őrült bele igazából a, a szíperet, az skizofrén volt, aki addig LSD-zett, ameddig a tudat alól előkaparta a saját skizofréniáját, és magára nem szabadított. Tehát ő, ő szándékosan vagy szóval nem mert nála elkülöníteni a dolgokat. Tehát, hogy hol kezdődik a skizofréniája, hol kezdődik az LSD, ezt, ezt nem lehet tudni egyáltalán, és nem csak azért, mert nem ismerjük a tényeket, hanem mert, mert egy nagyon súlyosan gondolat elme volt. Na most ő viszont megcsinálta ezt a zenekart, és egy, egy, egy ponton úgy döntött az zenekart többi tagja, hogy akkor ettől az embertől meg kell szabadulni, mert egyszerűen nem lehet vele dolgozni, mert, mert messze nem létezik. Tehát, nem lehetnek szabadulni, de nem lehetnek szabadulni ettől az embertől, mert annyira erős a hatása, akárcsak a Peter Gabrielnek a Genesis-re, hogy egyszerűen nem tudnak kibújni az ő bőréből, ja, illet volna, csak hogy itt, egy, itt picit más az együttes, mint a Genesis esetében, mert a silver helyre helyére fölvettek egy gitárost, őt úgy hívják, hogy David Gilbert, és itt még nagyon fiatal, és még csomó haja van, és egyébként ő a világ majdnem legjobb gitárosa és fölvették ezt a fiatal gyereket, és egy nagyon jó gitáros vált bőle, későbbi kiváló dalszerző, énekes, stb. De kiderült, hogy van az együttesben egy basszusgitáros, amit úgy hívnak, hogy Roger volt ez, és szintén elmebetem, és itt látható. Másfajta Teljesen, Nagyon másfajta más ember. Más funkcionál, más is a nemzetesség, ő személyiség zavaros. A skizofrént a személyiség nem, nem kieleti közletében. Nem, nem, ő egész, egész más, más. más jellegű ember, de egy, egy hihetetlen. Zseni. Tehát van egy óriási gitáros, és egy nagyon nagy zseni. Itt, itt az az érdekes, hogy nem a nagyon jó gitáros a zseni. A volt ez nem egy annyira jó zenész. Ő, ő a basszos gitára játszott, írt valahogy a dalokat, meg, meg jól is énekel tulajdonképpen. Viszont kiváló dalszerző és a íráshoz, meg a szövegíráshoz nagyon jól ért ami itt egyébként persze sincs kalkulálva. Tehát ez ilyen, ez ilyen összművészet, hogyha ez érthető. A Pink az, az a különleges, hogy olyan rejtett tartalékok, és olyan váratlan rejtett tartalékok kerülnek elő, amelyekkel nem számoltunk az együttes korábbi korszakaiban. Most itt, itt van még a Rick aki a, a, a, a billentyűs ö, volt, most már sajnos meghalt, mert egy nagyon kialak a Ő kirakta a Wooters a picsába. Kirakta a Wooters, mert hogy így bazd meg, és csak annyi volt, hogy te is volt Floyd-nél ismer nem, nem, jó mindegy. De nem, ennyire undorítva módon, de hogy képzeld el, hogy csak úgy kibaszta, hogy, e hogy azt az mondja, hogy te is kívülföljtél is, hogy föl és én téged kizállal. Ez nem így volt, ez nem így. Ez ne, hogy volt? Mondja le! Ez nem így volt, de most nem akartam még rögtön a együttes végére menni, mert előtte 20 évig dolgoztak együtt, mielőtt ez megtörtént. A, az volt a legnehezebb, hogy volt ez egy ponton kitált, hogy az egész pincével be kell fejezni, mert ő ő, ő, ő befejezett egy... Miután filmfot, teljesen kisajátította, miután teljesen három albumban keresztül teljesen kisajátította. Két három. Kettőn, a, a falon meg a fányalkaton melyik a harmadik? A de azon nem saját itt, szerintem. Lehet. Lehet. Na mindegy, Na mindegy. <gül> <gül> a, a, a, a, és itt van, itt van még a, a, a Ninth mézön aki, aki meg egy, egy, egy dobos, és kitérdekel a dobos, de nemrég olvastam az ő vasta könyvét a Pink és kiderült, hogy egy baromi, baromi okos és baromira tehetséges pali. Nyilván ahhoz, hogy ezeket a zeniket elviselje, kellett is ilyennek lenni. Na és az a lényeg, és ami Robi erre utalt, és az egész Pinflod jelenségnek ez a lényege, hogy, hogy mindig is koncepciókat csináltak. Tehát minden, minden egyes algonhoz volt egy nagyon erős koncepció. Nem számokat írtak, e, e, tipikusan voltak 15 perces számok tulajdonképpen, nem voltak rádióban soha sohasem a számaik, e, mindig művészeti alkotás volt, a lemezborító, a Zseniális hanem volt, itt, hogy kérdezem, hogy egyszer végignézőket kivajtolgatni és az összeset megnézni. A szövegek, a látványelem. Nagyon fontos, hogy a koncertjéken például soha nem vetítettek ki olyan képeket, ahol ők voltak és játszottak. Ez nem volt érdekes. Valami, valami képi világ volt. A legyen az abstrakt, vagy egészen kézzel fokható, de valamilyen erős képi világ. És ilyen együttesből van egy csomó tulajdonképpen ilyenre próbálkozott, nagyon sok együttes ilyen jesz, meg mit kicsodák. De a Pink Floydben egyben nagyon különböző, így dalokat írtak közben. Nyilván minden együttesnek vannak jó számai, de a Pinkfold abban szerintem nagyon eltérő, hogy úgy csináltak ilyen összművészeti dolgokat, hogy egyáltalán nem elborult és hallgathatatlan, hanem nagyon élvezetesen a fül, fülbenászó szintig jól hallgatható zenéje. Hallgassunk is bele! Semmélem tudjátok, hogy milyen zsenyásnak folytatódik az egész rárszágban, hogy minőbb volt, azt mi nem játszhatjuk ma most le. Ők, ők egyszerűen csodálatosak. Csodálatosak nagyon sok szempontból. Egyrészt egy prizmát nyitnak a ti voltok, Ti vagytok, akik behatoltok. Ti vagytok a töretlen fény. Itt van a piktoid. Ez. És ez voltok azután, hogy a Bingföldet meghallgattátok. Szép bomlott, önmolhatott az alkotó részeidén, és szíren nem a Ennél a Bingföld nem áll többet, nem, nem ígért többet. Tehát igazából egy úcska, olcsó reklámkampányról van szó, itt nagyon konkrétan megmondják, hogy mi a Bingföld, ugye? De azt mondta, hogy de ezt érteszem, hogy muzik. Na, no. de ugye -hát, ezek a muzik! <ríe> <gül> Az az érdekes, hogy a Pink Floyd volt az a zenekar, amely a legjobban reflektált a saját LSD élményeire. A zenekar tagjai egyaránt elezsdészek. Ez melyikükre milyen hatással biztos, volt? Hogy így van. Biztosítalak. Nem biztos. A Roger Waters, a Sid Barrett, meg a David Gilmore az biztos. A többi az meg, most a Wright, az nem, arról nem tudom biztosan, de talán nem is olyan fontos ez most. A, a lényeg, hogy ők voltak azok, ők voltak az a zenekar, amelyik áthozták a mi szüleinknek, a mi szüleink generációjának tulajdonképpen 10-15 év különbséggel a, a vasfüggöny egyik vagy másik oldalán, elkozták az LSD élményt. Elhozták a, a a vonatkozás nélküliséget. Hát ő, ez a pszichedelikus rock. Bárki bármit mond, ez a pszichedelikus rock. Tehát ezekkel a hangszerekkel és LSD-vel ezt lehet kihozni ebből, a, ebből az állapotból. Én azért vitatkozom ezzel, Rubi. Aztán, amikor felültet ezeknek a gyerekei, akkor már másfajta zene, a hangszerek is másfajta lehetőségek is rendelkezésre álltak, és máskéleképpen fejeződött ki az LSD élmény. De ez, ez a Pink Floyd, ez az, ami a 70-es években az LSD élményből ezekkel a hangszerekkel kifejeződni tudott. De, de, és az az érdekes, vagy, vagy, vagy, hogy ilyen komplex vagy, generációknak, vagy, akik szubkulturálisan nem kerültek közel az LSD-hez, Közel tudta hozni az élményt, közel tudta hozni ezt az állapotot, ezt a vonatkozás nélküliséget. RSD nélkül. Hát, hogy ők voltak azok, akik, akik egy komplet generáció számára a 70-es években hangjegyekben, és később vagy a 60 években is, hangjegyekbe tudták zárni, hangjegyek közé tudták zárni az LSD-t, az LSD élményét, azt a vonatkozás nélküliséget. Amit az LSD... Abszolút nem így van, hagyd mondjam ez Robi. Ráadásul több hülyeség egy, egy összművészeti alkotást egy vegyszerre is irányítani. Azért nem így van, mert ez a Pink a kezdeti éveire a 60 as ek legvégére igaz. És lehet, hogy az akkor szervezett élmények fontosak voltak, én ezt nem is vitatom. De a későbbiekben pontosan a pingföydre jánzó, hogy nagyon érett zenét csináltak, és egyáltalán nem, ezen, nem, nem ragadtak le ezen a, a szinten. Szerintem itt több fontos például az, hogy a pingföyd több mint húsz évig együtt működött. Igaz, hogy a végén szétfeszítették az ellentétek, de, de nem, tehát nem járták be azt az utat, amit pont itt bejárt. És ezt nem lehet, nem lehet LSD-ből eredetesztetni, amit utána kell állni. A szíperet, a szíperet. Azt ami azt azt a fal vagy a final card, azt nem lehet, a, nem lehet az LSD-ből eredetesztetni. De a, de a Roger Hotens-ből és az LSD-ből már nagyon Ha valaki valaha látta a fall című filmet, ha valaki valaha hallotta a fall című nevezt, azt pontosan tudja, hogy egy gyerekkordból, egy elbaszott gyerekkorból, és az lsd ez az élmény. Ez az, a az, a, ez egy az egy LSD, egy LSD, Robi, a te de egyébként is... De ez az én tehát ez a Pink kapcsolatban? Igen. Igen, azért, mert a Pink floyd kapcsolatban minden komoly forrás leírja, hogy a kezdeti időszakokra ez jellemző. És de de, de szerintem te, te azt mondod, hogy ezeket nem vitték magukkal végig? Vagy nem volt demig, és nem ezt hozták föl. Én, én a korait is szeretem, de szerencsére nem ravadtak el. De Logi, szerintem ennyire nem biztos, hogy ez érdekli a, a tisztelt közönséget, hogy most mely, milyen vegyszerben látotta -e a Pink vagy én milyenben nem. E, én minket... te akarod letisztítani róluk a vegyszert, amit belemártóztak. Ez a különbség. Nem én mártom bele őket, de bocsássál meg. Szer szerintem akkor olvasd de mondjuk a mason a könyvét. A, még de még ez írjunk, a... is De most azt nem értem, hogy te magadat tartod hiteles forrásnak gondolom. Mert ki mást? Tehát mi a forrásod, vagy mire gondolsz? Ha elég pontosan le van írva, szerintem nem is szégyelősködik a mézünk, hogy mikor mit csináltak, meg mit nem csináltak, de abszolút az együttes történet. De jó, jó az az az én meg, meg Kelet-Európában én, Kelet én, Kelet én nőttem föl, és olyan emberekkel beszéltem arról, hogy mit jelent számuk a rockzene, számukra a rokzene, és mit, le mit jelent számukra a. A fiatalság is mit, mit jelent számukra a Pink Floyd, hogy megtaz, ne, megbizonyosodtam arról, hogy bizonyos komplet generációk számára a Pink Floyd azt a szabadságot, azt a vonatkozás nélküliséget és a... A tudatnak azt a felszabadulását jelenti, ami maga az LSD. De és hogy a Pink Floydnak lehet, hogy 10 évbe került, és lehet, hogy régen nem kellett LSD-zniük hozzá, de sikerült átvinniük Robi azt aroség, élmény, aroség. Azt a élmény, azonalkozás nélküliséget a társadalomra, és a Pink Floyd ennek a műveletén, ennek a műveletnek a révén vált korszakos jelentőségű rá. Nyarog, Csak ezt akarom mondani. Nem de szerintem nem olyan pontos, fontos kérdés, hogy te hol keveredtél rossz társaságban vagy holnám. Én igen sok Pink rajongóval beszéltem, akinek az LSD nem merült föl. De azért kérdés, hogy te hol keveredtél rossz társaságban is holnám. Bár egy, picit, már már bár egy Én ennek kapcsán most. Azt érzem, és egyébként nyilván nem először, de most akkor beszéljünk ennek kapcsán erről, és elnézést a kitérőjét, hogy te a drogok Móriczkája vagy. Tehát ugye van a Móriczka, akinek mindig mindenről a szex jut eszébe, ne. neked viszont minden egyes művészeti alkotás úgy fordítandó le, hogy melyik az LSD, melyik a, a, a, a... nem tudom, szereket sem tudom mind olyan enciklopédikus igényel felsorolni, mint ahogy te is. Ezzel az a probléma, hogy emberek milliói, köztük jó magam meg szerintem a nézők nagyobb része úgy jel ilyen műalkotásokat, hogy a legkomolyabb szere, amit fogyasz közben az, az alkohol, vagy még esetleg azt sem, mert én nem szoktam egy hétköznapi Pink Floyd albumhoz jól <tos> <tos> <tos> <tos> És nem, nem, nem úgy fordítom le magam számára a filmek, a versek, a képzőművészet, vagy éppen a világát, hogy épp melyik, melyik dolgok feltethetőnek. Én ezt el tudom fogadni, hogy te ezen a paradigmán kezdtünk érzékeled a világot, csak azt lehívt, hogy ez a valóság. De a maga kulturális keretein belül, az én kúrván... a globális a globális piacon és a világ kulturális trendjeinek a vonatkozásában hidd el, hogy nem a te a felászlókodján... fogyasztása az irányadóan felászlókodján... Csak hadd kérjek elnézést ezért rögtön Hogy nem feltétlenül ezek szabják a trendeket és nem feltétlenül ezek alapján kell vonatkoztatási rendszereket alkotni hogy Hogyha én, de... hogy de... Ezt nem én hoztam be a képbe, hogy Hát, és nem véletlenül nem te hoztam be. Azért hoztam be én, mert én gondolom azt, hogy jobban értem, hogy mi alapján vált ez a zene egy komplet kelet-európai generációnak a hitvallásává. És azt gondolom, hogy azért vált ez a zene, mert közvetített valami olyat, amitől a rendszer elzárta el, el, el őket. Elvetesztette őket. Én, meg azt, el azt gondolom, el, én őket. meg azt gondolom, hogy a Pinkfoly a titulkos, nem MSD-folya most? vilamosmérnek szokták szeretni. Villamos mértőt a viseles a nem ritkaság! Először, a Robik is Méz a világában. Villamos mérdögöt, soha nem hogy a kedest. Igen, ezt mondtam, nagyon jól értetted az állítást, és köszönöm, hogy nem figuráztat ki. Nem sűrű is van se volt. Hallgassuk meg a komfortabili című számot. Arra figyeljetek ebbe a számba, mert én szerintem sokkal érdekesebb az együttesen belüli viszonyokról szól ez a szám is, mert mint abban az értelemben, hogy, hogy ugye a Wolters az, aki a depresszióját belerakta nagyon komolyan a gyerekkori sérüléseit, a háborútól való félelmét, az apja elvesztését belerakta mondjuk a, a falba, és aztán még inkább a Final a háború fóbiáját, vagy pacifizmusát, és a Gilmore meg nagyon jó párja volt, és ez a szám, én azt azért választottam, hogy az egyik legjobb ö, ö, pink szám, másrészt azért, mert a Gilmore egy zseniális szólót helyezett el benne. De figyeljétek meg, hogy ugye váltakozik, hogy a refrén és a vers ö, rész az kinek az előadásában történt, tehát ugye Gilmore és Wolters váltják egymást. A, a, akinek jobb hangja van az a Gilmore, aki egy kicsit feljongolni az a volt ez. És szerintem nagyon jól e, az egész együttes e, életművét végül lehet többször úgy hallgatni, hogy az ember ezekre a dinamikákra is figyel. Természetesen Robi esetében nem egyáltalán nem akarom megróni azért, hogy másra is ezen kívül. I do believe it's working good That'll keep it going for the show Come on, it's time to go There is no pain, you are receiving. A distant ship's volt a Pinfodnak az s a szám meg a tocsog az LSD-ben. De ezt az ellenpár rendezte. Valósággal. Ő lehet, hogy LSD-zett, azt Az bizony benne van, hogy akár a Bob Geldof, aki... aki alakította, alakította az az igazság, hogy onnan tudjátok, hogy a készítők azok lsd nem csak hogy LSD-t fogyasztanak, de lsd zenét csinálnak, hogy azt úgy hívják, hogy pszichetelikus rock. De ha úgy hívják, hogy pszichetelikus rock, akkor lsd -szerek. Az azt jelenti igazából, hogy lsd és rock, ilyen rock LSD-s rock, rock, LSD rock csináltak. igazából ezt jelenti, a Pink Floyd ennek a műfajnak a abszolút uralkodója. Tehát a Pink Floyd az a, az, a, az, az LSD rock a csúcsa. És ez tulajdonképpen kívója nagyon a, a Pink négy nagy korszaka van, egyébként az első, az a színveletes, ami, ez, ez a korszak egyébként... Ami túl van az LSD-n, tehát ami már a tehát ami már a, a tudom, hogy nem jövök vissza, tehát tudom, hogy nem arról van szó, hogy így nagyon jó és majd visszajövök, hanem hogy tudom, hogy végem van is kaszáltak. Legpróbáljuk nem az LSD szemszegéből is. Szintberet adja, akinél az első. A szintberetes korszak az igazából még a beret távozása után is egy kicsit tartott, mert ugye ugyanúgy, ahogy a zsenezésztél elmondtuk, még egy ideig azt folytatták. Utána a, a következő korszak, amikor, amikor el, a 70-es évek közepén, amikor megcsinálták a Dark Side of the Moon, Wish You're hírt, tehát ezek, ezeket a legjobb albumaikat. és a második legjobb albumaikat, meg a harmadik korszakba csinálták, ez a, amikor a Waterser uranta az együttest, és a woltersz a félelmei. Ugye a, a, a fal a leghídesebb, mivel készült utána hozzá egy film, de azért én nem a figyelhet, hogy az album nem azonos a filmmel, meg mit tudom én, mindegy. És utána csinálta a Waters egy, egy, egy következő folytatást, a Fine ami szerintem egy méretatlanul elbecsült, zseniális Pink Floyd-album, egyetlen híválja, a olyan szóval mértében uralja, hogy teljesen áttelepszik, és nincsenek meg ez Tulajdonképpen a, a Wolters szóló albuma a Wolters felajánlotta Pink Floydnak, hogyha akarjátok, akkor Roger Wolters néven hozom nyilvánosságra, és a Pink Floyd nem akar. Mert akkor elpiavá... Mert annyira kurva jó volt a lemez! A korábbiakban, a korábbiakban mindig a Gilmour ellensúlyozni tudta a Wolters. Tehát az volt, hogy a Walters őrületét, a Gilmournak ezek a kicsit gyerekdalszerű vagy, vagy ilyen, ilyen a dolgai, ezek mindig nagyon jól kiegyensúlyozták. A fájnakat az tényleg egy, egy, el, egy elmeborulás, a végén az atomvillanása, a háborútól mert de egy nagyon jó album egyébként, aki szereti a falat, vagy a The Wall című albumot, az annak nagyon ajánlom, mert szerintem nem eléggé nem szeretett ahhoz képest, csak nagyon elborult. És akkor utána volt ez, azt mondta, hogy jó, megcsináltam, a végén ott az atomvillanást, befejeztük. Csak az a probléma van, hogy ezt a többiek nem feltétlenül így gondolták, és utána csináltak még két albumot, amit nagyon jók lettek, de ha azt mondta, hogy ez egy Woters album volt, akkor a következő album, a Momentary Absolute az meg egy, egy Gilmore szóló album volt, de egyébként legalább ugyanolyan jó, Csak de az az, azt is. az egy sokkal reméztetőbb, és végül pedig három taggal, tehát majdnem teljes felállított a Woters nélkül, megcsinálták a Division-ben, vagy című albumot, ami, ami azért nagyon-nagyon zseniális, mert ez egy borzasztó jó album, másrészt végre egy olyan zenekar, aki lezárta az életművét. Tehát e Csinált egy, egy befejező, nagyon zseniális albumot, és az arra felrakott egy befejező zseniális számot, és utána nem állt össze újra. Igaz, hogy együtt zenéltek, hogy mondják, semmi de ott még a, a Voltaesz, aki már beperelt őket, még azon is együtt zenéltek, de, de a ott a nyolc, nyolc legnagyobb tők és ország ellen zenéltek. Igen, Ennyi de... legyen új legy az szőjabukra azért... Tehát, de nem álltak össze együttesként koncertezni, albumot csinálni, nem tudom mit, és meg is mondták, hogy nem fognak pedig már most már ki is végültek személyesen, tehát már a személyes is elmúltak, mert megcsináljuk. a durva, hogy a az még nagyon-nagyon-nagyon sokáig ér. Hogy 3-4 éve halt meg. Pár éve halt meg. Azt kell tudni, hogy volt egy lemezünk, de még egészen korán, még a napsikeleik előtt. Tehát még a még a Hoover hír előtt akár. És az, az, az úgy jobban van, nem Nem, ez a Whishover hírnek, konkrétan a Sájnanyú Crazy Diamond-nak a felvételén életeké. Tehát akkor a Whishover hír előtt. De a Sájnanyú Crazy ten? Diamond, az, az, az, a, a, a, a, a az, mondom, hír. az a... Azt mondom, hogy annak a felvétel. Igen. Igen. És akkor, akkor, akkor ami előtt megjelent volna a lemez, megjelent ez az ember. Pont az a lemez. Pont az a lemez, ami arról szólt, hogy... A, a, kem... a Crazy Diamond az ő maga. Az, az, az maga Szydberet. És a, szitbe, a szitberetnek a személye, az amitől így meg akart szabadulni, így le akarta vetni a láncait, ahogyan a Peter Gabrieli láncait le akarta vetni a Genesis, Így, így le akart válni erről, és akartak csinálni egy ilyen búcsú, búcsúvallomást, és az volt a, annak a felvétel, és ráadásul annak a számnak a felvételét vették föl, és akkor, akkor betévedt oda egy ilyen nagyon elhízott, Kopasz, szemöldök nélkül csávó. Úgy nézett ki, mint az előbb a Bob gel ezen, ezen a felvételen, csak rajta még 30 kg, és, és vagy 30 évvel idősebbnek is nézett ki, mint ők. És állított, és, és nagyon és furcsa. Senki nem tudta, hogy ki ez a csávó, nem tudták, hogy ki ez, miközben egy emlékalgumot énekeltek föl. És nem tudták, hogy ki ez az a csából. Ez emlék ez kicsit, kicsit erős. Tehát, a, a, az ő, ő személye kapcsán szerzett impressziók mondjuk inspirálták hát, Ez az a címség. Címség. Jó, meg az LSD. a címét, és, és az LSD-ről ne felejtkezzünk el. És az LSD-ről soha ne felejtkezzünk el, viszont megpróbáltak viszont beszélgetni, vele nem sikerült. Tehát nem, nem sikerült vele kommunikálni. Egy, egy, egy, egy két lábon járó halott, szerintem. És ez így jel, lesz, ez meghal 25 évén. Ez borzalmasabb, mint hogyha valaki a saját hányásába belehal 28 évesen. Ez borzalmasabb, mint hogyha valaki öngyilkos lesz 34 évesen. Leél, majdnem egy. Tehát egy egész ember életet hány. Hogy meg a mississippi egyet csizmába, ugye? De én is soha életében, hát onnantól kezdve hogy teljesen elborult, végig az anyjával élt. Ő volt, a, ő, volt az a, tehát ő volt az, aki úgy volt Rakendrol sztár, hogy ne, tehát a, a, a, a Rakendrol az azt jelenti, hogy break on through to the other side. Na most ő már a túloldalon volt. Onnan indult. Úgy futott neki. És ez lett. Tere se halt, és ez a legszörnyűbb. Az iperek a legszörgyűbb rakendról vége a dolognak. És e, e, hogy csak Ezért is állítom, hogy egy ilyen élmény az, az adott esetben van olyan mint az LSD. Csak átuzzálj a miróna. Nem arról beszélek. Melyikkel megy? Az, hogy egy ilyen emberrel találkozol, vagy ilyen emberrel dolgoztál együtt. Én azt gondolom, hogy úgy tud a hatású lenni, hogyha előtte nagyon sokat eleszi vissza. Együtt és nagyon jól visszaver. És aztán te egyik, tartsa, így bazd meg, hogy ott marad. Vagy ott maradt, a te visszajöttél. Vagy ott maradt a senki földén. Ott maradt a vonatkozás nélküliségben, és ott áll előtted és néz, és te nem értesz szót vele. Mert be kéne dobnod hozzá valamit basz meg, hogy egyáltalán beszélni tudj vel. Ez, ez, a kibaszott nyomasztó, és közben a stúdióban próbálod felvenni az emlék róla. Nem, ne ez, ez a kibaszott nyomasztó. De nem, uh, album, na, egy, Egyébként én azt látom, aki kicsit is szereti a Pink meg úgy egyébként nem is annyira szereti, de érdeklik az együttesek, meg ezek a személyes dinamikák, olvassa ezt a kifordítva, vagy Inside Out című Mason által írt könyvet, mert az benne a baruljó szerintem, hogy nagyon őszintén is jól írja rá a dolgokat, és egy csomó, a Pinfot tele van legendákat, tehát én már postan, a mindenféle Pinfot, meg hallottam ilyen elméleteket róla, és most nem Robit akarom megmártani, de ez, egy, ez csak egy a sok közül, egy újabb, és, és a valóság általában bizonyos szempontból érdektelenebb, mert nem ennyire, nem ennyire sarkos. Nyilván részeit nem emeli. Igen, bizonyára. És, és viszont a könyvben meg tök jól látszik, hogy valójában egy, egy csop, csoport tehetséges ember az hogyan is alkot, és ebben milyen konfliktusok vannak, milyen folyamatok, és bizonyos szempontból újságírói vénával, botrányhősként, vagy kritikusként nehezebb ezeket megfogalmazni, de de egy hosszú könyvben le lehet írni, és szerintem nagyon tanulságos. Én így utolsónak a mai este végére... Az utolsó... Nem ér menni a ruhatárba, nem ér kimenni a büfébe, nem ér kimenni a könyvemből vásárolni, nem ér kimenni az utcára, hazamenni, be felszállni a BKV-ra érthető? Tehát ez még az mindig a program része. Az utolsó, szám, utolsó számnak a Pink Floyd utolsó számát raktam be, ami, ami egy komplet... Konkrét életmű, és konkrétan a világ legjobb együttesének életművének a lezáró száma. Úgyhogy aki kimegy az menjen, de vállalja ennek felelősségét, és vegyen meg a könyvéből, akkor már. bell had begun the tires to the ground to a life consumed by slow decay the grass was green I'm not Desire and ambition There's a hunger still unsatisfied Our weary eyes still stray to the horizon Go down this road we've been so many times The grass was greener Kívánom mindenkinek, hogy hallgassa a teljes Pinkföld életművet, fejezve be ezzel a számmal és könnyezza meg, nekem megint olyan sokat szóval is sikerült, mert ezek az együtteseknek nagyon sokat jelentenek, egyébként érdemes mind az ötemen adót, léghallatni teljes életművet, kivéve a Gázen mert egy idő, időgép kéne, és visszamenni 1990-ben, és szétrugni a ház oldalát rá, mert csak annak van értelme. De azért egyszer rúgjatok be a Night Train című számot hallgatva, vagy előtte rúgjatok be és utána hallgassátok. És akkor nektek nagyon jó lesz, mert másnok fed hallgatni az pedig maga a Magyarország. Minket hallgatni remélem nem volt a pokol, de köszi szépen a mai figyelmet. Köszönöm.